Hospodinová milosledenství je plná země, blaze národu, je je hospodin Bůh Bohem. Haliluja. Milí bratři, milí sestry, vítám vás v druhou, na druhou neděli po Velikonocích. Stále jsme v tom velikonočním období a Společné téma všech nedělí je stříšený páně, ale neděl má, každá neděli má svůj vlastní téma. A dnešní neděli se také nazývá někdy neděli dobrého pastíře. Víme, že Bůh o nás pečuje. Hospodin je můj pastíř, tak zní to starý žal. A Bůh se stará o nás, jako, o, jako dobrý pastír se stará o svěřené stádo. Je to také On, který dává mému životu správný směr a chce Ho poslouchat. Mám radost z toho, že Hospodin vyhledává ty, kdo bloudí a znovu sromažduje ty, kdo byli rozptíleni, nikdo se nemá ztratit. Máme radost z toho, že nás vždy znovu povede k čerstvému pramenu a že se nemusíme ničeho bát ani tehdy, když se kolem nás stmívá. A proto jsme tu u čerstvého pramena. V Ježíše si potkáme se svým dobrým pastířem, zná nás, miluje nás, Dal svůj život, aby nás zachránil. Provází nás na cestě životem i touto bohoslužbou. Svou oslav Pána písně. Bože, Ty nesneseš, aby se Ti ztratilo jediné z Tvých lidských děti. Hledáš nás, když jsme se od Tebe vzdálili. Hledáš nás více, než my hledáme Tebe. Držíme se Tvého záslibení a důvěřujeme Tvé vynálezané lásce. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, Tvého Syna,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 Prvního listu Petrova a poštol píše: Neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám předlohu, abyste šli v jeho šlepeji. On se nedopustil říchu ani les. Nebyla nalezena v jeho ústech. Když mu zpívali, neodplácel zpívaní. Když trpěl, nehrozil ale předával před tomu jejich jsou spravedlný spravedlivě. On sám ve svém těle vynesl naše dříchy na dřevo kříže, abychom zemšeli žichům a byli živí spravedlnosti. Jeho zranění jste byli uzdraveni. Nebo jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastíži, a biskupu svých duší. Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen, ale Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř. Moje ovce slyší můj hlas. Já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je jsme ruky nevyvěděl. Můj Otec, který mi je dal, je větší ve všecky a nikdo je nemůže vyrvat z Otcově Já a Otec jsme jedno. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Bratře, milé sestry, základem dnešního kázání je oddíl s prvním knihy Mojžíšovi ze 16. kapitoly. Sáraj, Abramova žena mu nerodila. Měla však egyptskou otrokyně jménem Hagar. Sáraj řekla Abramovi, ale hospodin mě zabránil rodit, vejdi, prosím, k mé otrokyně, snad budu mít dítě z ní. Abram Saraj uposlechl. Abrahamova žena Saraj, tedy na konci deseti let, let Abrahamova pobývání v Kenánské země, vzala svou otrokyně, eklipťanku Hagar a dala ji svému muži Abrahamovi za ženu. Vešel k Hagar a ta otěhodněla. Když viděla, že otěhodněla, přestala si své paní vážit. Sáraj pak řekla Abrahamovi: ty můžeš za mě přikořit. Já jsem ti dala do klína svou otrokyně a když viděla, že otěhodněla, přestala si mě vážit. Ať hospodin vykoná soud mezi mnou a tebou. A brám Saraj odpověděl, Židtva otrokyně je v tvé moci, narostný, jak uznáš za správně. Saraj ji pak pokořovala tak, že od ní Hagar utekla. Hospodinův anděl ji nalezl v pustině u vodního pramene, u pramene na cestě do šůru a řekl, Hagaro, otrokyně, Sáraje, odkud si přišla a kam jdeš? Odpověděla, utíkám od své paní Sáraje. Hospodinův anděl ji řekl, navrát se ke své paní a pokor se pod její ruku. A hospodinův anděl ji řekl, velice rozmnožím tvé potomstvo, takže pro množství nebude moci být spočitáno. Dále jí hospodinův anděl řekl, hele, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno, Izmael, slyší Bůh. Protože hospodin naslouchal tvému souření, bude to člověk jako divoký osel, jeho ruka bude proti všem a ruka všech bude proti němu, usidlí se naproti všem svým bratřím. Hagar dala hospodinu, který k ní promluvil jméno. Ty jsi, El roy bůh videní. Nebo si řekla, což jsem zde také nepohledla za tím, kdo mě uviděl. Proto se ta studna nazývá Berlachaj Roy, Živého živého vedoucího v mě, ta je mezi kádešem a beredem. Pak Hagar porodila Abramovi syna a Abram svého syna, kterého porodila Hagar, pojmenoval Izmael. Abrámovi bylo 86 let, když mu Hagar porodila Izmaela. i bratře, milé sestry. Tento týden se hlásilo, hlásilo v Evropském parlamentě o nových pravidlech pro uprchlíky. Proto to kontroverzní rozhodnutí rozsadnutí, stále to evropské vlády ještě neschválili. I v Čechách se ozývala velká nespokojenost s tím, hlavně s tím, jak pronikají z jihu do Evropy spousta lidí. Hlavně z islámských zemí, z Egypta, z Blízkého východu, z Afriky. A Česká republika má v tom zvláštní postavený Češi se nebojí uprchlíků. Češi se nebojí Ukrajinců, ale hodně se bojí muslimů. V Německu v tomto týdnu zveřejnili kriminální statistiku, která vypovídala, že mezi kriminálníky je velká část těch přistěhovalců. Už dále nemluvil se o připřinách, ale jenom hola fakta dávají vodu na mlyn extremistů, kteří teď vyhrávají hlavně na východně německu volby. A, a to v kterékoliv části Evropy politiku se dneska dělá se strachem. Se strachem ze sociálních problémů, ale také se strachem před cizinci. A vždycky znovu se vrátíme k tomu tématu, co Evropa dělá s těmi muslimskými imigranty. Když jsem naposled mluvil o tomto textu z prvního v knihy, byl nový rok Roku 2022. Bylo to totiž heslo. Bůh mě uviděl, to bylo heslo roku 2022. Ty jsi L. Roy, Bůh viděný, jak vyslovuje to otrokiny Hagar, když hospodin ji pořehnal. Když probíráme tyto texty z první Mojžišovy knihy v děje právě, když to vyprávíme dětem, tak často se to kona, takže mluvíme o životě v rodině. Ano, tyto staré příběhy se k tomu opravdu hodí. Máme tu všecko, co probíhá v našich rodinách, co může zatěžovat rodiny, konflikty a štěstí. A nejsou tyto rodiny příběhy vůbec pro děti, některé se ani dětem radši nevyprávíme. Tento dramatický příběh o rivalitě mezi Sárou a Hagary to je o, život, o životě v rodině. Jak se to dá pokazit? Nejdříve to všichni mysleli dobře a potom to dopadne špatně. Možná, že to působí na nás cizí, jak posílá Hagar svého manžela za otrokyně, aby pro ní bloděl dítě. Aby to dítě bylo potom její. Ale toto, i když to bylo trochu neobvykle, bylo v rámci pravidel té doby, když muž mohl mít různé ženy, ale když ta náhradní žena rodí na kolenách její paní, tak patří to dítě jí. A tak Musela to osobní otrokyně Sáry, o které Abraham nemohl rozhodnout, On, jenom ona, tak ona musela sloužit jako náhradní matka. Dobře to vymyslela Sára. Abraham s tím vším souhlasil a Hagar to provedla. Ale potom toto padne jinak, než řekali. Mezi Sáraj a Hagary vznikne konflikt, rivalita. A to vede až k tomu, že Sára táhne do toho Abrahama, ať Bůh rozhoduje. A Abraham zase Dá za pravdu je to tvoje otrokyně. Může se s ní dělat, co chceš a ta rodina rozpadá. Dobrý začátek a špatně to končilo. Kdo to dělal špatně. Nejdřív to pomohlo. Ale pak už ne. Budeme to kritizovat kvůli zvláštní sexuální morálce v těchto dobách. Ne, může se i z dobrých věcí vyvinout něco špatného. Hagár se stala píšná, Saraj byla uražená a pak do toho se dostane i Abram. Končí to tím, že otrokyně Hagár je svobodná, utekla, ale je sama uprostřed pouště. A v tu chvíli ji návštěvuje hospodinu v posel. Někdo přichází, který s ní promlouvá, který slyšel jej pláč a který pomůže. Odkud si přišla a kam jdeš? Ona ví, odkud přišla, ale kam to neví. Milí bratři, milí sestry, je to důležité, že přišel anděl, ale ten anděl není všelek, není Deus ex machina, není to pomoc, která na najednou vyřeší. Ale pomůže to hágaři zase se vrátit. A hlavně anděl jí dává budoucnost. Říkáte náhradní matce, který ten to děťátko v bříše ani nepatří. Ty, muž, ty můžeš mu dát jméno. Ismael slyší, hmm. slyší Bůh, protože hospodin naslouchal třemlý souření. A pak opakuje to obrovské záslibený, který dal hospodin Abrahamovi, ty budeš velkým národem, a to najednou slyší ta otrokyně Hagár, Budeš velkým národ, národem, velice rozmnožím tvé potomstvo, takže pro množství nebude moci být spočítáno. To slyší Hagar. To záslíbený, který dostal Abraham, Abram dostane také. A kohem, předpovědí, že jak si to budou ty? potomci toho Izmaela. Člověk jako divoký osel. Jeho ruka bude proti všem a ruka všech bude proti němu. Bojovník usídlí se naproti všem svým bratřím. Popis toho, co Izrael zná. To jsou ty beduiny v Arábie. A tak Ismael se stane práotcem arabů, arabských kmenů. Ismael se božím zaslíbením se stane práotcem, stejně jako Izák se stane práotec Izraelitu. Ismael, práoc arabských kmenů a Izák Pátotec Izraelitu. Milí bratři, milí sestry, toto není jenom rodinný příběh, ve kterém se můžeme poučit třeba ze špatného nebo dobrého chování účastníků. Není to varování před poligamie, ani není to vychvalování našich uspořádaných křesťanských rodinách, ale v Biblii je to z jiného důvodu, protože tady, se setkáváme s budoucnosti Izmaela a budoucnosti Izáka. Příběh má ještě pokračování v 20. kapitoli. Po narození Izáka se Sára bojí, že Izmael bude také dědicem dědice a nutí Abrahama Hagar se svým synem, se, se synem vysadit v poušti. Opět. A Bůh dokonce s tím souhlasí a řekne Abrámovi, že se bude o nich starat. V nejvyšší nouze přijde opět anděl a zachrání Hagar s Izmaelem. opakuje Boží záslíbený, udělám z něho velký národ. I tento příběh, jako několik jiných, se v Biblii opakuje víckrát, nebo má nějakou variantu, ještě nejdřív před porodem Izmaile, jedno po porodu. A v Biblii je právě proto, že ukazuje kontinuitu. Ne lidského života, ale kontinuitu pořehnání Boží a Božího záslíbení. Není to příběh jen rodiny, ale příběh národu a příběh hospodina ve vztahu s nimi. Izmael se stane praotec arabských kmenů, stejně jako Izák se stane praotcem Izraelitu. Milí bratři, milí sestry, není Boha kromě Aláhu a Mohamed je jeho prorok. Toto je vyznání víry muslimů. Tak jednoduché to je. Není Boha kromě Allahu, kromě Boha a Mohamed je jeho prorok. Muslimové znají i jiné proroky. Mohamed je jen pečet na Božím zjevení. A části starého a nového zákona se objevují také v Koránu, ve Svaté knize islámu. A nejvíc se tam vyskytuje Abraham a Mojžiš. Abraham, arabský, Ibrahim. Oni jsou proroky jako Mohamed, ale byli dřív. A víry Abrahamové se Mohamed hodně vážil jako ta původní víra v jediného Boha. Před zjeveným a vyhlášeným náboženského systému v islámu, Abrahamová víra byla původní čistá, jakoby intuitivní víra v jediného Boha. A Abraham je právě i dodnes základem dialogu mezi islámem a židovstvím, nebo mezi islámem a křesťanstvím. Muslímovi říkají, že Abraham je Haniv, to nebyl bezvěrc, bezvěrec, nebylo to nějaký primitivní víra, bylo to víra v pravého Boha. A Židy a křesťany jsou na dobré cestě, protože jsou vlastnici písem vědy, kudu, kudy, kam, akorát, že nehlásí se k Koránu. Právě Abrahamův syn Izmael je pak spojení mezi třemi monotristickými světovými náboženství, mezi islámem, křesťanstvím a žitostvím. Ismael, ten práotec Beduínu, je podle legendy také základel svatyně v Mekce. Místo, kde Abraham opustil Hagar v poušti a kde Anděl ji ukazuje pramen, je přesně toto místo, kam každý věřící muslim má aspoň jednou v životě jet na půd. Tam sám Izmael, podle Koránu, spolu se svým otcem Abrahamem založil tu kábu svatyni a anděl přinesl s nebetem svatý černý kámen který dnes prohlíží muslimové celého světa. Tam, vedle káby, je také Izmaelův hrob. Konflikty, jako ten, který vede k rozpadu Abrámové rodiny, mají vždycky dvě strany. Není to jenom jedna pravda. A Tradice islámu nám jakoby zachovává také pohled z druhé strany na Izmaela. Obě příběhy ze Starého zákona se vyskytují nebo jsou aspoň naznačení v Koránu. Ta rivalita mezi ženami. Ovšem, je to Abraham, který opustil Hagar v poušti. Není to Sára. A to poselství Anděla je tady také. Ženy tam jsou, ale ne jménem. Na které straně je Bůh? Na straně Izmaela nebo na Izáka? Co myslíte vy? Bůh straní přece jenom Izáka, že? Jak jsme to Četli, že Izák bude Abrahamův potomek a jeho syn Jakob, oni budou nositele božího požehnání až nám do dnes, tak Bůh straní Izáka, že? Bude dědicem Abramova požehnání, Ismael musí přece odejít do Arábie. Ale pozor, egyptská otrokyně v souření volá k Bohu a oni vyslyší. To přece také známe z Bibli, že? Bůh je na straně utiskovaných. Vydvedl svůj lid z Egypta. Izrael se stalo Izraelem hlavně tím, že hospodin je vysvobodil z otroctví Bez ohledu na nějaké národní příslušnosti. Bůh straní utiskovaným. Já bych řekl, že Izák nebo Ismael je to jedna ku jedna. A v Koránu také čteme o Boží vyzvě, aby Abraham obětoval svého syna a že Abraham byl věrný. Tak v Koránu. Jenže, kterého syna měl Abraham obětovat? No jasně, svého prvního syna Ismaela a Korán uzavírá toto vyprávění tím, že jako odměnu za, svou věrno, za jeho věrnost se Abraham dostal syna Izáka. Izák se narodil až potom. Zdá se, že Bible a Korán se navzájem i doplňují. V Koránu jsou ve válné většině míst Izmael a Jizák jako proroci přímo vedle sebe. A také v Bibli nekončí to nepřátelstvím. Ezao, Jakubův bratr, se oženil s Izmaelovou dcerou. A u Abrahamova pohřbu jsou Izmael a Izák spolu. To rozdělení mezi islámem a židovstvím nebo islámem a křesťanstvím není tedy založeno v tradici. Není v tomto dědictví. Není to v božím požehnání a zaslibení. To rozdělení se stalo v tu chvíli, když Mohamed vyhlásil, že už nebudeme se modlit směrem k Jeruzalémě ale směrem k Měkce. V tu historickou chvíli se nový náboženství oddělil od židovství. Předtím bylo to spíš jinak, že Muhamed sám se cítil jako reformátor, reformátor toho správného náboženství. A hlavně to viděl v židovství. Křesťanství moc neznal a se řidi měl různé popletky i politicky, takže nakonec se muslimovi oddělili a říkali, že my se modlíme ke Mekci a židé, ať se modlí do Jir, směrem k Jeruzalému. Biblická zvěst není o rozdělování a odsouzení, zájem se odsouzení, ale biblická zvěst je spíš o tom, že věříme ve jediného Boha. A o, tom, o tomto Bohu, Bohu Bible něco nám říká. Je to Bůh, který vidí, který nás neodpouští, který nás neopustí. neopustí. Co my na to odpovídáme? Dneska se lidi bojí před muslimy. Hlavně od té doby, co začala další zúřivá válka na blízkém výchově, východě, zase stupnuje ten strach. Jsou ale i hlasy jiný. Římský biskup František celé době svého papěřství podporoval rozhovor s Islámem. Mnohem dřív, než začala ta současná válka v Gáze. A my bychom se mohli vrátit i k těmto biblickým příběhům, který nám ukazuje, že řešení v těch konfliktech nepřivedou lidi, ale Bůh. Je to Boží posel, který nám připomíná to staré pořehnání. Ten slib, že Bůh chce mít s námi, i když my nevíme kudy kam, že On nám dává tu budoucnost. A dává nám, nám mír. Na této země je dost místa, aby se tam vešel i Izmael, i Izák. Na této země se nachází vždycky ten pramen, kde můžeme odpočívat a kde můžeme začínat znova. A je to doslova stejné pořehnání, kterou dostává Hagar, který už dostal Abraham předtím. A Izák a Izmael, kdo byl obětován, je to tak důležité. Bůh se hlásí utiskováním. Bůh se hlásí k těm, kdo volají v nouze. A nám jako křestany by to mohlo být jasně nejpozději od té doby, že jsme se dozvěděli o upřízovaném pánu Ježíši. Ježíš, co on na to? Ježíš sedí se ženou u Jakobovy studny, povídá se s nějakou samařankou u té studny, u tohoto pramenu, říká, věř mi ženo, věř mi ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít otce, ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, nebo spása je z Židů. Ale přichází hodina? Ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidi takto ctíli. Bůh je duch. A ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Amen. Mm. za to, že tady můžeme být spolu a můžeme být tu i s tebou. Že se o, o nás staráš, že slyšíš naše modlitby a že nám pořehláš. Znáš naše snahy převzít svůj život a vlastně nežije a víš, jak často jsme už s tím ztroskotali jak jsme byli ochotně důvěřovat falešním pánům a jak jsme potom zklamáni a nejsme jsme schopni to, co jsme pokazali, opravit. Ty jsi ten pravý pán a pastěř, kterému se můžeme svěřit v životě i v Prosíme Tě, ved nás po Tvých cestách, aby nám nic nescházelo. Uchovej nás ve tvém společenství. Řehnej našem zájemním aby abychom si mohli jeden druhému otvírat a sloužit. Provázej nás a ved nás na cestě do nového týmu. Ved nás k lidem, který po nás ktejí slovům, pročin, pomoc, utěšování. Pomoc našich církví, aby znovu objevila radost z Tvého slova, aby spolehala na Tvou lásku a žila z Tvého milostrvenství. Nauč nás, jak můžeme být i v obtížných podmínkách, světky, jak sloužit lidem kolem nás. Ty máš v ruce celý svět, proto ti prosíme za všechny lidi. Víme, že jsi z váš blízký těm utiskovaným, těm obětým válek, těm ukřídeným, těm účeným. Těm zoufalým a zastrašeným, těm hladovým. Za všechny zapomenuté, ve vzdálených zemích i v naší blízkosti, ti prosíme, aby tvoje láska přišla k nám. Prosíme ti za ti, kdo nesou odpovědnost, kteří mají moc a vliv, aby pochopili, jak i oni můžou sloužit ve prospěch všech. Buď s námi na všech našich cestách, tak, abychom nezapomněli na tvoji peči a abychom se dokázali vždycky svěřit tobě jako svému nebeskému odslep, odslep, velikého pastíře ovci, našeho pána Ježíše Krista, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista, jemu buď sláva na věky,